A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala ahlihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahilladhi hadana li hadha kunna pada hari ini kita ketemu lagi dalam menyambung uh, pelajaran kita pertemuan kita tentang <coughs> Al-Waqof Ma bihi Ala akhir kalimah Al-Sahih al <coughs> Al-Akhir al Anting, uh, kita selalu mengulang revision uh, Dari pelajaran pertama, tentang Ma yuqofu bihi Ala akhir kalimah Al-Sahih Al-Akhir uh, Yang pertama, ma yuqaf bihi ala sukun mahad dah sudah ulang lagi berapa bentuk-bentuk yang kita harus berhenti di akhir kalimat itu dengan sukun saja tanpa ada eh uh, yang lain-lain seperti raum atau ismam atau has atau al ibdan <tuh> dia sukun mahad tanpa kita uh, mem memperlihatkan uh, raum atau bentuk akhir uh, huruf yang terakhir kata itu atau ismam atau mulut bentuk mulut kita di lonjongkan kerana akhir huruf adalah huruf baris depan <coughs> uh, dan juga uh, sudah itu kita adalah mengatakan uh, dalam bentuk sukun mahad itu uh, nanti akan diulang juga tetapi kalau sekarang juga akan di ulang kembali secara uh, cepat ialah sukun mahad itu ada kalau di akhir kalimat itu dia ada huruf mad sebelum huruf yang kita matikan tadi itu yang kita sukunkan itu mungkin kita boleh qasor dengan dua harakat kemudian tawassut dengan empat harakat dipanjangkan madnya tadi atau dengan isbab enam harakat nah, itu ada di antara sukun mahad yang harus akhir kalimat itu hurufnya yang pertama hurufnya sukun asli seperti fa'anzir sabbih nah, itu wazkur nah, itu kan sukun memang dia huruf itu berbaris ber, mati huruf itu berbaris mati alaihim itu harus dengan sukun mahad kalau dia mempunyai mati Ayat ah. Eh uh, kita perhatikan juga. <coughs> Yang kedua a uh, adalah kalau dia ber, berharakat berbaris tetap baris itu adalah aridhah. Aridhah itu adalah untuk sementara saja kerana bertemu dua mata uh, dua huruf mati. Alaihimu, misalnya alaihimu. Mu ini biasanya adalah alaihim. Idhistasqa fatamannul mauta, fatamannul wu. Tau tamanau ra'aitumuhu <coughs> jadi ini adalah uh, baris depan atau baris umlal ar baris di atas ha semuanya ini dia berbaris tetapi baris yang ada itu adalah cuma hanya sementara saja seketika saja seketika kita menyambungnya dengan kalimat sesudahnya dia berbaris maka nama kata adalah harakatul aridhah kalau kita berhenti menurut mayu qafu bihi dia harus sukun mahad tidak boleh kita sambung dengan dhammah atau kita perlekkan dengan dhammah atau melonjongkan mulut kita atau dengan kita uh, memberi harakatnya enggak boleh nah jadi itu yang kedua yang ketiga ialah kalau dia itu tak marbutah akhirnya karena kita di akhir tak marbutah itu berhenti adalah dengan mensukun berhenti mengganti tak ini kepada dengan ha huruf mati nah dan yang ketiga yang keempat kalau di akhir kalimat itu dia berbaris atas berbaris atas alkitaba as-samaa ah nah, semuanya itu kita harus yang sukut mahad tidak boleh kita masukkan raum ke dalamnya tidak boleh kita masukkan ismam ke dalamnya dan yang kelima ialah kalau ha dhamir ha pengganti yang dia berbaris depan hu sebelumnya berbaris depan rusuluhu Tidak boleh kita di sini raum, tidak boleh di ismamkan Rusuluh harus dengan sukun mahab Atau yang kedua, dari hak damir ini juga Kalau dia berbaris depan sebelumnya waw Waw madiyah Misalnya, abuh uqutuluh Uqutuluhuh Huh ini, tidak boleh kita dibaca dengan raum, tidak boleh dibaca dengan ismam Harus uqutuluh Maaf itu kalau dia ha bamir itu baris depan sebelumnya baris depan dan atau sebelumnya wau wow, mati wa wow, madiah dan yang kedua kalau ha yang bagian ha ini yang kedua baginda ini yang kedua kalau ha dhamir ini dia berbaris bawah sebelumnya baris bawah juga bihi bihi ha atau uh, dia ha ini berbaris bawah sebelumnya ya mati ya madiah fihi fihi. Ha. Ini adalah bentuk yang kelima daripada sukun mahab. Ia adalah ha' dhamir. Ha' dhamir terbagi kepada dua, ada kalbaris depan sebelumnya baris depan dan atau waw oh, madiyah atau ha' yang kedua adalah ha' dhamir berbaris bawah sebelumnya baris bawah dan uh, atau oh, ya' madiyah. Sudah kita Ustazah akan selalu mengulang tentang ini kerana ini adalah satu pelajaran yang uh, dia tidak rumit tetapi karena tidak sering dipelajari, karena tidak sering kita praktikkan, terasa nya berat, terasa nya susah, padahal dia mudah sekali. Makanya ustaz-ustaz akan selalu mengulang. Dan yang kedua, bentuk sukun mahab al akhir kalimat asyah al, al akhir adalah dengan ibdal. Ibdal itu ialah kita sudah mengatakan ibdal ta marbutah yang misalnya uh, muzjatu Musja, ah jadi kita berhenti dengan Musja. Al-Qari'atu, kita berhenti Al-Qari'ah. Kalau dia ada huruf mad sebelumnya, kita boleh memanjangkan 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Kalau tidak ada, Al-Haqq. Ah, jadi kita enggak ada mati, biar langsung aja diibdalkan tak itu kepada ah uh, ha mati. Dan yang kedua adalah ibdal tanwin fath tanwin nasab ke alif maddiah sama ada kunt tertulis atau tidak tertulis rasula rasulan dia kita berhenti rasula atau uh, hakima alima apa saja bentuknya uh, di akhir kalimat itu kalau dia baris atas dua baris dua baris atas dua nah uh, kita berhenti harus digantikan kepada uh, alif maddiah dinamakan materawat Di sini kita berhenti dengan isbat harful mat Atau harful illa Yang ketiga bentuk Ma yuqafu bihi Di akhir kalimah ialah Al-haz Haz Sudah juga ada menerangkan Artinya Menghilangkan Menghilangkan apa hadfa itu Hadfa itu ialah menghilangkan Yang pertama yang di hadhaf itu adalah hadsa tanwin Tanwin itu adalah berupa dua baris Baris depan dua Baris bawah dua Ha, tanwin kasrah tanwin dhammah baris depan tanwin kasrah jadi tan tanwin ini adalah baris 2 salah satu di antaranya sewaktu kita berhenti kita hazaf dulu baris yang satu dia akan tinggal satu baris lagi satu harakat lagi yang satu ini kita akan sukunkan nanti ndak bisa kita sebenarnya dalam berhenti langsung kita sukun ndak sebenarnya kita harus memperlihatkan dihazafkan nolnya rahimin rahim mi asalnya arrahimi. Ah jadi rahimi waktu kita berhenti ya kita akan uh, sukunkan nanti dia. <coughs> jadi tanwin ini dalam bentuk kita berhenti ma yuqafu bihi al akhir kalimah karena rahimun alimun ghafurun itu kan uh, adalah nun sahih huruf sahih sahih akhir. Ah jadi kita di sini adalah cara mengatakan mentaklilnya cara mendetailkannya adalah mayqufu bihi ala akhir kalimat ghafurun ha cara berhenti di akhir kalimat ghafurun itu kita akan bilang dahulu hazf tanwin dhamma summa sukun mahad summa ha sudah dah bilang dulu sesudah sukun mahad kita boleh mengatakan summa al-ishmam karena dia ghafuru ru ada dhamma ada baris depan baris depan ini kita boleh berhenti dengan ismam apa saja bentuk huruf berbaris depan apakah dia baris depan 2 atau baris depan 1 kalau kita berhenti di sana di saat itu kita boleh mayuqufu bihi biraum untuk mayuqufu bihi berhenti dengan raum cara berhenti dengan raum raum itu sudah dibilang atau ismam hm raum adalah memberi sepertiga meninggalkan sepertiga daripada harakat baris huruf itu yang tadinya sudah kita hazaf kemudian kita akan sukunkan dia yang sukun ini kita tidak akan mensukunkan dia habis-habis enggak -habis, <coughs> kita bacakan gafuru gafur enggak boleh kalau kita mau kita harus bacakan sepertiga Harus dengarkan sepertiga Daripada harakat dhammah Tadi Bukan ru, bukan tilaskan da. Ru, Sedikit saja Ra'um Ini adalah seharusnya Di akhir kalimat karena untuk berhenti Ada satu kalimat Di tengah-tengah yang datang kalimat Ialah ta'manuna Maka lakala ta'amununa itu 15 sahaja yang ada di dalam keseluruhan seduruhnya dalam Quran seluruh dari awal sampai akhir Quran yang boleh kita raumkan di pertengahan kalimat. Jadi setelah kita berhenti dengan sukun has tasnun kemudian kita berhenti dengan sukun mahad kemudian kita berhenti dengan raum dan kerana dia depan ru, raum ini boleh untuk baris depan dan baris bawah Kemudian ismam kita berhenti dengan ismam tadi kita juga sudah tersebut ismam sekarang kita akan terangkan apa yang artinya ismam berhenti dengan ismam ialah melonjongkan mulut sudah diterangkan juga sebelum ini ialah melonjongkan mulut kita ha kita lonjongkan mulut kita untuk memberitahu kepada orang uh, yang melihat di depan kita Dia melihat bahwa ru ini adalah baris depan. Jadi kita setelah kita mematikan huruf itu, tidak pakai baris lagi sudah dimatikan benar-benar mati, kemudian kita lonjongkan mulut kita. Mafur. Ah, uh, kita lonjongkan mulut kita biar orang yang melihatnya, orang yang melihatnya, walaupun dia tidak mendengar tapi dia dilihat ini. Itu bedanya antara rom dengan ismam. Kalau rom adalah didengarkan oleh orang yang dekat. Orang in dekat mendengarkannya yang memperhatikan bacaan. Yang dia itu konsentrasi dalam mendengar bacaan itu. Tapi, ada orang dekat, dia tidak konsentrasi, dia tidak akan dengar tentang raum tadi. Itu bedanya dengan Ismam. Kalau Ismam dilihat, dilihatkan kepada orang bahwa akhir daripada huruf ini, dia berbaris depan. Jadi, makanya kita lonjongkan mulut kita. Ismam ini hanya untuk berbaris depan saja. Tidak ada Ismam untuk baris bawah tidak boleh. Karena baris bawah itu tidak lonjong mulut kita. Enggak boleh kita uh, alimin, masadan kita baca amin. Kitabin, kita baca kita kita ismamkan enggak boleh. Cuman boleh hanya untuk raum saja baris bawah. Baris depan adalah untuk ismam dan raum. Baris depan adalah ismam dan boleh kita mengismamkan kerana dia man baris depan boleh kita melonjong gomlut dan boleh kita meraukan pula baris depan ini. Ah jadi baris depan ini dia kita boleh berhenti. Kalau dia tanwin, adalah halfa tanwin dan kemudian sukun mahad, kemudian boleh raum, kemudian boleh ismam. Jadi dalam hal ini kita boleh berhenti untuk yang berbaris depan dua perse depan dua itu ada bentuk macam berhenti kita ialah yang pertama hadaf tanwin serjelas yang kedua adalah sukun mahad tidak raum tidak ismam yang ketiga boleh berraum dengan sepertiga harakat ru ni kita baca atau bu ini kita baca sepertiga daripada harakatnya dan yang keempat kita boleh mengismamkan dan ismamkan itu adalah dengan melonjorkan buluh kita ismam dilihat oleh orang dari jauh tapi kalau rom didengar oleh orang yang dekat yang konsentrasi mendengarkan bacaan itu bagi orang yang tidak konsentrasi dia tidak bisa akan mengetahuinya ada rom atau tidaknya nah jadi itulah has yang pertama adalah has fatanwin jadi has fatanwin ini dia mempunyai cabang-cabang melihat baris daripada huruf terakhir itu Kalau dia baris depan setelah hasf tanwin summa dinamakan summa kemudian bi sukun mahaq kemudian bi boleh kita baca raum dan boleh kita baca ismam kalau dia baris depan kitabun kitab itu kalau kita dia berhenti dengan sukun mahaq mau empat harakat kitab wa ana harakat kitab kalau kitab bun kitab bun tadi setelah kita hazaf kita boleh mengqasur tarusul isba kalau ada madnya dan harus mengqalqalahkan huruf ini untuk al raum hanya boleh harakat dua harakat saja harakatnya dipanjangkan kitabu kitabu enggak boleh kita baca tidak boleh kita memanjangkan dalam hal kita dalam waktu kita membaca raum dia boleh raum talwasul raum itu adalah seperti kita menyambung jadi kita hanya boleh dua harikat saja kitab hmm kitab tidak ada kal kalahnya kitab yang kemudian ismam ismam ini boleh kasur boleh tawasud boleh isbab setelah kita kal kalahkan kita monjongkan mulut kita itu kitab hmm kitab. Ha. Hmm. Kitab. Hm. Kalau hurufnya qalqalah. Begitu juga kalau hurufnya mughannah, nun seperti nun. Jan nun, ya nun tanwin ya. Kalau kita berhenti di saat itu boleh kita hapus tanwin dan sukun mahdh. Panjang yang harakatnya kita panjangkan dan dengung kita harus ada dua harakat Nanti berhenti Musyad dada. jan itu kalau asarnya sita harakat tawassudnya sita harakat isbatnya sita harakat sekarang kita mau raumkan sita harakat juga kemudian kita beri harakat dhammah setelah dengung dua harakat panjangnya dua harakat jannu hmm. dengar sedikit saja jannu hmm. tukar ohm rom kasornya 6 termasuk juga isnan semuanya 6 tak boleh rendah dari 6 tak boleh kurang dari 6 kalau kita mau ismamkan kita dengungkan juga dan kemudian kita setelah dengung itu kita lonjorkan mulut kita jan jan hmm kemudian kita menyongkom kita itulah di antaranya seperti ismam kapan kala setelah hazf tanwin uh, itu hazf tanwin dan yang kedua hasf adalah hasf harsul illah has taf huruf -il illah itu ialah uh, kalau kita berhenti uh, di akhir kalimat itu sepertinya huruf uh, illah ialah seperti ya madiah hmm uh, atau waw madiah uh, kita berhenti di saat itu kita uh, seperti alam tara alam tara ini sebenarnya kalimah tara ini ada ra ada ianya ada alif maksurnya ra ditepiki karena ada alif lam mematikan huruf akhir untuk huruf illah itu matinya hal huruf adalah dengan hasf harf illah jadi kita berhenti di sini adalah alam tar alam tar mm karena dia ra fathu tidak boleh has tidak boleh eh tidak bukan uh, bukan has Dia sudah dihapuskan harful illahnya tadi tetapi tidak boleh raum dan tidak boleh ismam. Jadi hasf yang kedua adalah hasf harful illat. Hasf harful illat. Baik. Dan kemudian kita uh, hasf ta' yang ketiga adalah hasf za ya' zaidah. Ya' zawaid. Hasf ya' zawaid inni sebenarnya kalau untuk bacaan Hafs hanya satu saja di yang ada dalam Quran ialah dalam surah 6. فما اتاني الله خير مما اتاكم atania atania ini dalam kita berhenti kita boleh membaca uh, dengan isbat harful ilah kita baca fama atani ni ah kita jelaskan ni ini bererti hasf eh, bi isbat harful ilah tetapi yang hasf di sini juga boleh kita membacanya dengan hasf harful ilah fa ma atan atan jadi nun yang tadinya atani yang dia kalau kita sambung fa ma atani allah khair atani allah khair ya atania ini adalah ya zawaid tadi nah, ayat za ini kita waktu berhenti boleh dan kita ataniya ini ada dua wujuh yang boleh kita berhenti yang pertama boleh isbat harsul illa atani famaa atani nah, itu dengan isbatnya yang kita sekarang bukan isbat kita akan memperkatakan dengan haz farar illa jadi kita akan menghilangkan ni yang suara ya tadi tu kita akan hilangkan dan kita akan berhenti dengan nun mati di akhirnya fa ma atan ha, atan enggak hmm. ada ninya enggak sewaktu kita berhenti dengan has ya zawait di sini kita berarti ni bertindak ada ya bagi kita di saat ini kita boleh berhenti dengan dua dengan dua wujuh setelah kita has harf al illah kita boleh berhenti adalah dengan uh, sukun mahab dan kemudian adalah dengan rom dengan sukun mahab kita boleh memanjangkan dengan tiga wujuh qas dua harakat atau tawassut empat harakat pertengahan atau isbab enam harakat jadi kita baca fa ma atan tu dua harakat memcerikan empat harakat fa ma atan jadi sukun mahdnya ya kemudian yang enam harakatnya fa ma atan jadi dalam hal ini kita boleh berhenti dengan bentuk memanjangkan dua harakat atau empat harakat untuk men harakat sewaktu sukun mahd yang bentuk yang selanjutnya boleh kita baca dengan raum raum saja tidak ada imamnya karena dia hanya bersbawah saja. Di waktu rom, kita baca berapa harakat uh, an anak-anak sekalian? adalah dua harakat. Iya. Fa atani atani fa atani hmm, ni ni enggak boleh ni enggak ni sepertiga daripada ni kita ambil ni sepertiganya saja di sinilah yang dinamakan has ya zawait ada juga ya zawait ini uh, hasafnya yang tak pindah ada di hafz ya bukan yang di hafz uh, bacaan sepertinya uh, di dalam uh, misalnya tak budun tak budunani ta'budu ta'budun wa iyaya fa'budun wa iyaya tarhabun Ah sebenarnya di sana itu ada tuh farhabuni ta buduni sebenarnya ada di sana tetapi di dalam uh, bacaan Hafs dia sudah tidak ada memang sudah mahdzuf ya zawait itu sudah mahdzuf ya zawait di saat itu ah jadi dia kita akan hanya uh, berhenti dengan sukun mahad saja tidak ada berhenti di saat itu dengan ee uh, kita lihatkan ee uh, ninya ndak ada kerana endahfs sudah hilang ee uh, ya azwaidnya nah itulah di antara ee uh, berhenti kita di akhir kalimat dengan sukun mahad dengan sukun mahad kita berhenti adalah dengan meng ee uh, hilangkan nah uh, tanwin yang pertama yang kedua adalah menghilangkan uh, harf al illah ha yang ketiga adalah dengan menghilangkan ya azwaid ya azwaid di dalam bacaan hafiz hanya ada saja di dalam surah an-naml yang mengatakan tadinya eh uh, sepertinya uh, yang hazf harf al illah seperti wad'u ila wad'u ila yani di sini wad'u ila tidak ada harful -il illahnya wad'u ila jadi di sini kita akan berhenti dengan wad' karena dia sudah hilang harfa illah itu sudah mahdzuf rasman jadi enggak ada kita membacanya lagi harfa illah tadi dan juga seperti harful -il illah yang ada misalnya eh uh, di dalam kalimat ya kita sudah lihatkan tadi eh uh, di surat eh uh, Ali Imran atau surat An-Nisa ya surat An-Nisa wa sawfa yati Allah yati Allah mm di sini juga sudah mahdzuf surah uh, eh anunya ya-nya ya harf ya eh wa sawfa yati Allah sebenarnya yati adayanya tetapi sudah mahdzuf rasman enggak ada jadi kalau kita berhenti di kalimat safa yaati ya'tillaahu pada klahada kita boleh berhenti sukun mahad safa yaat kalau sukun berhentinya sini ikhtibari waqfa al-ikhtibari bukan karena kita ikhtiari dengan memperlihatkan bacaan gimana harusnya safa yaat itu sukun mahad had tasrif huruf ila sudah sudah mahdhuf dia sudah hilang kemudian kita boleh berhenti dengan raum safa yaati itulah diantaranya Antaranya yuquf bihi ala akhir kalimah bihaz dalam tiga hal ialah tanwin damma tanwin kasrah dan kalau diadanya sebelumnya e... huruf mat untuk sukun mahad dan ismam kita boleh berhenti dengan kasur watawassut wal Kalau untuk raum tawasut saja kalau dah huruf madnya ndak boleh disebakkan. Tak boleh tawasutkan. Kalau dia eh raum saja, nah kita hanya untuk baris bawah. Kalau dia tanwin kasrah, hanya kita boleh sukun mahad dengan tiga wujuh tadi, kemudian dengan raum dengan waju wahid. Apakah dia hamzah in un samain, nah samaun, nah kalau tanwin damma di madd muttasil kita panjangkan 4 harakat untuk qasr 5 harakat untuk tawassut enam harakat untuk isbab kalau dia dammah kita boleh isbab uh, kalau dia uh, had uh, had fathah tanwin dammah uh, kita boleh tiga wujuh dulu sukun mahd kemudian tiga wujuh ismam kemudian satu wajah raum kalau dia maksur in Sama in, ha, kita boleh isbab tiga bentuk dan satu raun. Ha, itulah di antara ma yuqafu bihi ala akhir kalimah yang dia hadaf. Di sini kita sudah uh, sampai yang ketiga. Ma yuqafu bihi ala akhir kalimah al al-sahih al-akhir. Huruf al-sahih, bukan maktara al-akhir. Dan yang keempatnya ialah ma yuqafu bihi ala akhir kalimah as-sahir al-akhir dalam bentuk al-raum. Yang keempat adalah bentuk al-raum. Di sini sangat mudah sekali. Ialah kita sudah masuk tadi tentang ra raum. Al-raum ialah al-tad'if. Tab'id. Tab'id atau tad'if. Artinya melemahkan. Atau mengurangkan. Ialah mengurangkan harakat daripada huruf yang terakhir sahil akhir yang berbaris bawah kasrah hilang 2/3 dari harakat itu tinggal 1/3 saja rum itu adalah seperti menyambung rum kalwasal jadi apabila syat <tiput> rumt yani rumt artinya bacalah dengan rum apakah dia kamuin kita sudah baca apakah dia baris bawah saja Atau baris depan. Untuk baris depan dan baris bawah boleh diraumkan. Seperti contoh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Nu. Dhamma. Di sini kita boleh mengerumkannya. Bagaimana raumnya? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Nasta'inu. Haa. Begitu saja yang boleh. Atau. Atau dia berbaris bawah Bismillahirrahmanirrahimi Ar-Rahimi malik ha. Jadi, kalau kita berhenti di kalimah arrahimi rahimi kita baca Bismillahirrahmanirrahimi Bismillahirrahmanirrahimi hmm. Jadi, kalau dia itu uh, berbaris bawah kita boleh mengeramkannya Kalau dia baris depan kita boleh mengraumkannya. Jadi rom itu adalah untuk baris bawah ha dan baris depan. Rom lil matmum hmm wal mksur. Taqra. Baghlas. Mudah sekali dia. Kalau kita berhenti misalnya uh, bis sahili. Falyulqihi al-lammu bis sahili. Ha. Kalau kita berhenti bis falyulqil falyulqihil yamu bis-sahili bis-sahili bis-sahili di sini kita rom fitabuti dua Harkat saja kemudian kita uh, beri daripada harkat eh uh, juga boleh diromkan eh uh, Misalnya, Yang magmum. Uh, misalnya, Inna na Ay na khofu. Fu Inna na, na Fu Seperti Sepertiga harekat saja. Inna na na, khofu. na khofu. Hmm. Jadi, sedikit saja uh, Boleh kita uh, Membaca daripada uh, Menyebutkan uh, Sepertiga daripada harekatnya. Misal, was salam ala man was salam was salam jadi kita romkan dia hanya seperti gerakan nah, itulah nanti insyaallah dalam pelajaran yang akan datang kita akan sambung tentang uh, mayu ala akhir kalimat as akhir kita ulang lagi rom kita ulang juga yang sebelumnya dan kita akan memasuki yang sesudahnya ialah al ishmam Ismam. Walaupun ismam kita sudah mengetahui, Zazah yakin bahwa ananda sekalian sudah mengerti apa yang itu ismam. Kita sudah ismamkan. Kita akan uh, mempraktikkannya juga insyaallah. Ya, ismam itu adalah Melonjongkan mulut ke depan memperlihatkan kepada orang bahwa akhir daripada huruf ini dia baris depan wallahi tawfik wahidaya subhanak allahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik salamu alaykum wa rahmatullahi